Lapoz a Bibliádban a Korintusi levélhez, a második Korintusi levélhez, és a harmadik fejezetet keres meg. Ez a negyedik előtt van. Komolyan. És humorheród vagyok mi. Igen, azt mondom, annyira nem akartam átmúlni. Szóval a múlt héten megvizsgáltuk azt, hogy miben is rájlik. Vagy, e, egy ki is az, aki alkalmas e, arra, hogy isten szolgálja. Pál példáján keresztül megláttuk, hogy, hogy igazából minnyáján alkalmatlanok vagyunk erre. És bármilyen meglepő is, de még maga Pál apostol is e, alkalmatlan volt. Pedig talán rá úgy nézünk, hogy... Hát ha valaki, akkor ő biztos alkalmas volt erre. De valójában Pál is azt mondja, hogy, hogy alkalmatlan, hogy az ő alkalmasság az igazából egyedül Krisztusban, egyedül Istenben van. És Pál sem is nekünk sem szabad azt, hogy az alkalmasságunkat önmagunkban keressük. Meg kell tanulnunk, meg kell látnunk, ha meg nem, úgy mondtam a múltén is, akkor majd megfogjuk, csak az kicsit fájdalmasabb lesz. Hogy, hogy meglássuk, hogy, hogy igazából e, alkalmatlanok vagyunk erre. És hogy meg kell tanuljuk, meg kell látsuk ezt, hogy, hogy Isten tesz minket alkalmassá, és Istenben találjuk meg az alkalmasságunkat. És ahogy én magam látom, az én saját életemet, de akár másokét is, ahogy szemlélem, azt látom, hogy Isten e, szeret olyan helyzeteli állítani minket, ahol ezt megtanítja nekünk újra és újra. Hogy felismerjük, hogy megtanuljuk azt, hogy őtől függünk, őben benne bízunk, és hogy lássuk meg, hogy ő tesz minket alkalmassá. És ez nagyon jó, ez nagyon fontos, mert mi könnyedén ugye a dicsőséget, az érdemet magunknak tudjuk venni, és el tudjuk ragadni Isten elől, és amikor, ha látjuk ezt, ha ebben élünk, hogy hát tényleg nem én, hanem az Úr, és nem én vagyok alkalmas, hanem az Úr tesz erre, akkor ugye az dicsőség is az ővé lesz. És ez azért is fontos, majd ahogy ma bele fogunk menni ebbe a következő pár versbe, ez azért is fontos, mert minnyáján nincs kivétel, bármennyire is szeretném magat kivételnek érezni, vagy gondolni, minnyájunk kivétel nélkül benne vagyunk ebben, egy, ebben a szolgálatban, abban, hogy Isten szolgáljuk. Valamilyen módon, bárhol is vagy, bármit is teszel, bárhol is, bárhol is vagy az Istennel való járásodban, bármikor tértél is meg, ha nagyon friss is vagy, akkor is benne vagy ebben a szolgálatban. Akkor is valahogy Isten használni fog, használni akar téged. És mi, hogy benne vagyunk minnyáján ebben a szolgálatban kivétel nélkül, ezért meg kell, hogy lássuk azt, fel kell ismerjük azt, hogy milyen hatalmas, különleges, felfoghatatlanul hatalmas és dicsőséges mindaz, amit mi képviselünk, amit mi viszünk az embereknek. És már ezt tanulmányozni, ezt fogjuk egy picit megnézni, és szerintem nagyon izgalmas. Mert hogyha még inkább megértjük ezt, hogy mit is kell képviselnünk, vagy mit is viszünk mi az emberek felé, akkor az még inkább alázatra fog minket indítani. És erre a szolgálatra, hogyha megértjük, hogy mit kell képviselnünk, de erre a szolgálatra önmagunkban kevesek vagyunk. Tehát úgy képzeld, ezt el, mintha megkérnének téged valamire, mondjuk például engem, mondjuk holnap az egyetemen, mondjuk csak itt a Széchenyi, nem, nem menjünk messzebbre, Mondjuk, kellene tartanom egy olyan előadást mondjuk a MyCake szakán, aki egy informitikai, Mér, inform, inform, mérnök informatikus lesz, és mondjuk nekem holnap ebből egy előadást kellene tartanom. De most én annyit tudok a hogy hogyha bekapcsolni, megnézem az e-mailjeimet, egy Google keresőre valahova, aztán ennyi, tehát kapcsolás. aztán amikor már azt tekem, hogy figyelj, mert én ezt kéne töltened, akkor én már... Oh! Akkor ez már nekem sok. Tehát amikor kedvenc, kedves barátom, német, német senő barátom ajándékoztam nekem ezt az okos telefont, és soha nem akartam. <gül> mert okosabb, mint én. És hát nekem is, ezzel is sok problémám volt a mai napig van. Nekem ez már túl sok. Tehát, hogyha egy ilyen feladat elég kéne engem állítani, hát azt hiszem, gyorsan összeroskodnék alatta. De igazából nekünk van egy sokkal nagyobb feladatunk, sokkal nagyobb elhívásunk, egy sokkal nagyobb, egy dicsőségesed, nem vagyunk képesek. De Isten képesé tud tenni. De azt szeretném, hogyha ma meglátnánk, hogy Isten milyen dicsőséges, és milyen különleges dologra hív minket. És hogy ebben te részt vehetsz. Hogy ennek, ennek a részese válhatsz, és hogy ez a legjobb, vagy legkülönlegesebb dolog, ami történhet az életünkben. És ugye azt néztük a múlt héten, hogy, hogy Pától kértek egy ajánló levelet, vagy arra célozgattak talán itt Korintusban, hogy számára is szükség lenne egy ajánló levélre hogy valaki ajánlja Pált, hát hogy ez egy kicsit furcsa, nem? Pál apostolt miért kéne ajánlani, főleg, hogy ő alapítja ezt a gyülekezetet. És ugye és Pár arra aztán úgy folytatja ezt a levelet, hogy az hogy ő ajánló levele azok ezek az emberek. És mindaz, amit Isten tesz ezeknek az embereknek az életében. És hogy amit Isten tesz, az nem egy papíron, tintával megírt ajánlólevél, vagy egy diploma, vagy bármilyen nagy cím, hanem mindazt Isten lelke írja be az ő szívükbe. És ez az, amiben mi részt veszünk, hogy Isten ír egy történetet, hogy Isten munkálkodik az ő lelkével rajtunk keresztül emberekben. És hogy ez, ez nem egy papír. Egy, nem egy papíron, papíron megírt, tintával megírt valami, hanem ezt Isten lelke írja az embereknek a szívébe. És ez elképesztő. Tegnap mondták a srácok, és ma mondták, hogy tegnap volt itt egy fiú, Gábornak az osztálytársa, vagyis csoportása vagy szóval mindegy valakia, -e, és, és ő befogadta az urat. Tegnap délután. Ez az a történet, amit Isten lelke ír emberek életében. wow igaz? Milyen... És ebben részt veszünk. Ebben vehetünk részt. De hogyan is történik ez? Vagy mi is ez, amit Isten tesz? Ezt fogjuk nézni. Ugye a... Ja, a hatodik versetben megnéztük a múlt héten, de egy picikét még, még kóstoljunk bele. Tehát ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megeleven itt. Pál szembeállítja nekünk a törvényt és a kegyelmet, az ó és az új szövetséget. Azt mondja, hogy a betű és a lélek munkája és itt szembe van állítva összecsapnak, két kakas. Uh, és azt mondja Pál, hogy mi nem a betűnek, azaz nem a törvénynek a szolgálatában állunk. Mi nem azt képviseljük, uh, nem azt hirdetjük, nem azt tanítjuk, nem azt mondjuk az embereknek. Mert mi a törvénynek a szolgálata? Mi a törvénynek a feladata? Római Levél, harmadik rész, 20 vers. Ugye a törvény a bűn felismerésére adatot. Ugye ez volt a bűnnek a célja. És felismerjed, én, én is, te is, és minnyáján, hogy minden ember bűnös, elveszett, és senki sincs, aki keresni az Istent, mindenki, mindenki áltávolodott, és mindenki a bűn uralma alatt van. És az a célja a törvénynek, hogy az emberek felismerjék azt, hogy nem tudják elérni, nem tudjuk elérni azt az Isteni mércét, amit ő adott a törvényen keresztül. Hogy ugrabugrálhatunk, vagyokat szökelhetünk, de nem tudjuk átugrani. Képtelenek vagyunk rá. Próbálhatunk mindent, de nem fog menni. Emlékszem, amikor általános iskolás voltam, és én nagyon szerettem a is kis, kis vékony, gyerek voltam, mint az Armando, és csak, csak erősebb voltam, tehát már akkor is. És, és én nagyon, nagyon ügyes voltam, de hát voltak azért olyan feladatok az órán, ami a magasságomból adódóan nehezen mentek. Tehát mit tudom én nem voltam jó mondjuk távolugrásban, mert hát mondjuk az én kis 100, nem tudom, 30-40-50 centímmel, nem tudom még már voltam. Ugye ez nem az én sportom. De mondjuk kötélmászás király voltam benne. magasugrás. Na hát ugye ezzel a magassággal sem vagyok, az a magasugró típus. És én nagyon jó voltam benne. Én meg volt, ugye még nem, nem úgy mentünk, mint a nem ilyen hátradogtuk magunkat, azért nem ilyen volt, hanem ezzel az óllózós technikával volt a magasugrás, Tehát itt csináltok még néhányan. És versenyeztünk. Ki, ki ugye mindig ilyen 5 centinként a tanár emelte. És már ott voltam a legjobbak között, ilyen 4-5-en voltunk csak. És már nagyon magas volt, ugye, már nagyon volt magas volt. Szaladok neki, de hát ez nekem már nagyon magas volt, hát így nem tudom, kb. ugye a hasamig hason ért. ugye a addig ólózásról nem tudom átugrani, ugye mások, többi fiú meg nagyon magas volt. És szaladtam, szaladtam, és azt csinálta, hogy megfogtam a jobb kezemmel a, a lécet. Például, amikor a kerítésen, tudod, egy alacsony kerítésen átugrász is és átlenítettem a két lábomat közben, ahogy repültem át, áttettem a bal kezembe a hátamnál, hátra nyúltam, áttettem a lécet, és leérkeztem, és megvolt a léc a helyén, tudom? és átugrottam. Mindenki nagyon jól derült. De ugye ez egy csalás, tehát nem tudtam átugrani. Úgy így Istennek a, a mércéjét nem tudjuk átugrani. Próbálkozhatunk mindenféle módon, de egyszerűen Isten olyan magasra tette ugye a törvényen keresztül, ezt képtelnek vagyunk átugrani. És ugye a törvényben felismerhetjük azt, hogy egy szükségünk van segítségre, hogy az ember bajban van, és valakire szükségünk van, aki, aki megment. Valakire egy megmentőre, egy életmentőre, mert ha ez marad, akkor a törvény azt mondja, hogy halottak vagyunk. Hogy, hogy nem érdemlünk más, csak az ítéletet. És a törvény ezt súlykolja belénk. Talán ismeritek ezt a módszerét az evangelizálásnak, amikor, amikor megkérdezel valakit, hogy hát te mit gondolsz magadról, barátom? Menj, bemész? Szerintem igen. Hát nem vagyok olyan, mint Saddam Hussein, vagy Hitler, vagy Stalin. Nem gyilkoltam, stb nem vagyok egy tolvaj, nem voltam börtönben, szombaton még be sem értek a rendőrök, tehát így... <gül> <gül> ugye? Még ilyen volt, de nincs jogosítványod még esetleg, de majd, ha lesz. És, és akkor föltehetjük a kérdést, hogy jó, rendben, loptál-e már valaha? Oh, Na, őszintén. Hát, na jó, hát egyszer, amikor még gyerek voltam, voltból, hát egy sportszelet becsúszott a zsebbe, vagy hát ugye átmásztunk a szomszéd néni kerítésén, és akkor ledésmeltük a csereszínpáját. Mi gyerekkorunkban sajnos ugye éneket tettünk, meg dímje, meg stb. És, na jó, hát oké, okay, hát megtörtént. Vagy hát jó, hát a munkahelyemen na hát, már arra nem volt szüksége arra, nem tudom, kis anyagra is hazott Hát jó, oké, s, akkor, akkor mi a helyzet veled? Veled eltaláltam valakit. Mi? Szóval, akkor mi a helyzet? Hát akkor, akkor egy, egy torvaj vagy, igaz? Akkor már lopta. Jó, hazudtál már? Na, nem, nem. Hát. Na, oké. Mindig soha nem blitzeltél a buszon, soha nem szálltál fel bérlettel, vagy jegyel. <gül> vagy. vagy mindig az adódat pontosan forintra elintézed, befizeted, Na jó, ház. Oké. Okay. Mész az utcán, és meglátsz egy nagyon-nagyon csinos nőt. Ha nő, vagyis meglátsz egy nagyon jó képű férfit. Soha nem gondoltál, soha nem fantéziáltál, soha nem volt semmiféle ilyen elképzelésed, semmi gondolatod. Na jó, hát igen, persze, mindenki. És ugye ezt végig sorolhatnánk mind a tíz törvényt, és ez alapján akkor te mi vagy? Egy tolval, egy hazug, egy parázna, és sorolhatnánk. És, és a törvény ezt, ezt adja, bebizonyítja nekünk, hogy igazából minnyáján ezek vagyunk, és távol vagyunk Istentől. Ez a törvénynek a feladata. Ezt csinálja. De azt mondja Pá, hogy mi nem ezt képviseljük. Ugye ott van az új szövetség, ugye a, a, a léleknek a szolgálata, nem a betűjé, nem a törvény, ami megöl, hanem a léleknek a szolgálata, ami megelevenít. Ugye az új szövetség pedig arról tanít minnyájunkat, Isten elküldte az ő fiát. Hogy Isten elküldte a megmentőt. Ő elküldte azt, akire az embernek szüksége van, aki megoldja ezt a szakadékot, áthidalja, hogy át tudjuk ugrani a testnevelés órán azt az akadályt, vagy azt a magasságot. Mert különben képtelenek vagyunk. Ugye Jézusról szól az egész új szövetség, hogy ő eljött és megmentett minket. Ő eljött, és nem ítélni jött, hanem megmenteni, megtartani. Ugye János Evangélium a harmadik rész, 17. vers ezt mondja, mert nem azért küldte az Istenhez fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ugye ez a léleknek a szolgálata. Ami nem megöl, ami nem kárhoztat hanem megelevenít, hanem életet ad. Egy új esélyt, egy új reményt, egy új lehetőséget minnyájunknak. Ez az, amit mi képviselünk, amit mondunk. A betű, a törvény megöl, a lélek, az megelevenít. Az ó megöl, az új megelevenít, életet ad. Nagyon érdekes. emlékeztek amikor -e, amikor Mózes fenn volt a hegyen, és megkapta törvényt, és jön le. Törvény, Isten belevést a kőtáblákba. Mózes, micsoda ilyen, lehetett, hogy oh, jövök Isten igéjével, Isten szavával hozom az embereknek. Jön le, már messziről hallja, hogy dicsi van, valami búli van a táborba, valami nem stimmel. És Ár, ugye Mózes kicsit sokáig maradt, és az emberek nép azt gondolta, hogy múzeum már nem jön vissza, áron rávették, hogy készítsen egy, vagy aranyból készítsen egy borjút, és azt mondták, hogy Izrael imádta Istenet, ezt hozott ki téged Egyiptomból. Nem tudom, éppen miért egy borjú volt, tehát egy olyan Na mindegy, és mi történik, és hoz egy ítéletet, és 3000 ember, a léviták jönnek, Három ezer embert megölnek, megítélnek, meghal. Három ember meghal. Új szövetség, tünkös napja. Péter feláll, kitöltetik a lélek, ugye például feláll, és elkezd prédikálni. És elmondja az embereknek, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek egyetek meg, valamennyi Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A apostolok cselekedetének a második fejezete. Mi történik? Hány ezer ember ér meg? Három ezer ember. Milyen jó példa ez, nem? A törvény megérkezik, három ezer ember meghal. Megérkezik a kegyelem, megérkezik a lélek munkája, és három ezer ember megmenekül. Miért érdekes, látod ezt az egészet? A törvény megjelenése, és, és, a, és a lélek munkának a megjelenése. Az újnak a megjelenése az nem ítél, hanem életet ad. A törvény az mindig ítélni fog téged. És a törvény soha nem fogja meghozni azt a várt hatást, vagy eredményt az életedben, amit várunk tőle. Ez nagyon becsapós, nagyon eh, nagyon, úgy, nagyon azt gondolhatjuk, nagyon könnyedén azt gondoljuk, hogy hát de ezt teszem, megtartom, és milyen jó lesz. De a törvény, azt fogja az, neked mutatni, csak hogy nem tudod. És ugye próbálkozol, kilócs vele, de mindig halához vezet. Mindig kárhoztatni fog. Mert mindig abba fog ütközni, hogy nem tudom. Nem tudom megtenni. Azért, mert a törvénynek ez a célja el, erre lett kitalálva, erre találta ki az úr, hogy megmutasson valamit nem, azt, nem arra találka, találtak Isten nem arra tervezte hogy megmentsen hanem arra, hogy mutasson valamit megmutassa, felfedje amit a gyengeségeinket felfedje az embernek a bűnét a bukását de a lélek pedig arra, hogy ez megelevenítsen az új pedig arra hogy életet hozzon magadnak is meg másoknak is Ugye mi ez, amit képviselünk, ez az, amit viszünk, ez az, amit kell adnod magadnak is, az újat, nem a régit. És ebben az újban járni, és ebben élni az életünket. És ez a szolgálat, vagy ez az új, ez dicsőséges. És ezt fogjuk látni itt a 7. verstől a 11. versig. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett a dicsőséges volt, úgyhogy nem, nem tudtak Izrael fié Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges, az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Dicsőséges dicsőség. A dicsőségesség, dicsőségességének, felülmúló dicsőségességének, dicsőség. Szóval sok, sok dicsőség. Az egy fontos dolog, hogy ne úgy nézzünk az Ó szövetségre, vagy erre a régire, jó, a borzasztó, tudod, és az Úr nevében megtagadom, és nem tudom, micsoda, hú, nem is olvasom Ószövetségét, becsukom, csak olyan Biblián van, amiben új van. Nem. Ez egy nagyon jó dolog, nagyon fontos dolog, mert megvolt a szolgálata, megvolt a feladata. Vannak hallani ilyen elképzelését, hogy az Ószövetség az milyen rossz volt, mert az az Ószövetség. Nem. Tehát így kell látnunk az egészet. Ugye az Ószövetség árnyéka volt az eljövendőnek. Az Ószövetség már mesélt nekünk, hogy jön majd valaki. Ő, ő mutat előre, hogy majd eljön egyszer a mesiás. Az ószövetség nagyon fontos, lényeges, kikerülhetetlen, és fontos ahhoz, hogy eljussunk ugye az újhoz. Ugye, van egy célja, amire Isten kitalálta, és ugye úgy is kell rá tekintenünk, és nem másképpen. De azt látjuk, hogy, és azt látjuk, hogy ennek a ónak, mert is volt dicsősége. De azt látjuk, hogy az új felülmúlja az ónak a dicsőségét. És hogy az új mellett, ez a régi, ez teljesen elhalványul. Ez teljesen eltűnik. Mint amikor kapsz egy új dolgot, nem? Egy új okos telefont. Igaz? De ez, ez tényleg ennyire igaz, nem? Psz, megkapod, öh! Hát ez mennyivel többet tud kuka, milyen szép a kép, és olyan gyors, meg a processzora, meg a nem tudom milyen, és a kijelzője is, is, is, is hozé. Ó, oh, külökkel már én, azért iPhone 1-es, meg nem tudom meg, És most már azért 5-es kell, meg el, meg nem tudom, meg B, meg Ugye? Elmúlik, vége, jó, jó, ide kell figyelni, nem kell okos telefonról beszélni most. Bárfához a Mózes arcának ö, a ragyogását, hogy amikor Mózes bement az úrhoz, kijött és ragyogott az arca. 2 Mózes 34-ben olvashatsz erről. Ö, amikor Mózes kijött az emberekhez, egy ilyen letlet tettek az arcára, vagy tett az arcára, hogy ne lássák ezt a dicsőséget. Ugye mindez nagy hatással volt az emberekre. el tudod ezt képzelni, Meg hát Mózesre is, hogy jön és ragyog az arca. Hogy ott volt Isten jelenlétében, és, és nem lehetett ránézni, tehát le van, valami, pf, Mózes most már nem jó, megvakulunk, és valami zsápot húztak a fehére. Mint az... Ne lássák, mert egyszerűen annyira dicsőséges volt ez. Mózes betekinthetett egy picikét Isten dicsőségében, és az emberek is látták Istenek a dicsőségét. Most gondolj bele a következőben. Ha, ha ez a szolgálat ilyen dicsőséges volt, ha a törvény szolgálata ilyen dicsőséges volt, akkor milyen annak a dicsősége, milyen az új szövetség szolgálatának a dicsősége, amiről azt olvassuk, hogy ez nem múlik el, ami nem halványul el. Mert tudjuk, hogy Mózes arcának a dicsősége egy idő után elmúlt, eltűnt. Milyen az új szövetségnek a dicsősége, ha, ha, ez a, ha felülmúlja a régi, ami dicsőséges volt, ragyogó volt, de az új, mellett ez a régi, teljesen elhalványul, teljesen eltörpül, teljesen eltűnik. Képzeld el, akkor néz így, vagy gondolkozz, kezdj el így gondolkozni az új szövetség szolgálatáról. A magáról arról, amit Jézus tett. Mint amikor mondjuk egy éjszaka, nem egy ilyen este, amikor esik az eső, de egy szép nyári este, amikor teli hold van, gyönyörű csillagos az ég. És ott van a teli hold, és mész mondjuk egy sötét helyen, de, de maga a holdnak a fénye az annyira szépen beragyogja azt a sötét éjszakát, és, és szinte látod, látsz mindent, ha nem is nappali világosságban, de, de úgy elbotorkálsz mindenhová, és egy gyönyörű, látható utat biztosít neked. De mi történik, amikor fájjon a nap? A holdnak a fénye, önmagában persze nincs fénye, tudjuk, hogy a nap világítja meg, ezt most már megtanultuk, de, de amikor feljön a nap, akkor a holdnak a fénye ugye, eltűnik. A nap dicsősége mellett, vagy a ragyogása mellett, ugye meg sem látjuk. Biztos láttál már, amikor nappal is ugye, látjuk a holdot, ugye? Fönn van a hold is. De de nem törődünk vele, mert, mert egyszerűen a nap fénye dicsősége beragyogja az egészeget, és minden mellette elhalványul. Nem látjuk a csillagokat, nem figyeljünk a holdra, mert, mert a napnak a dicsősége, ugye rá se tudunk nézni, bele se tudunk nézni, annyira hatalmas, annyira különleges. Ilyen az új szövetségnek a szolgálata a dicsősége. Maga az evangéliumnak a dicsősége, az ilyen hatalmas. Az, amit Jézus tett a Golgotán, amit ő tett ott a kereszten, annak a dicsősége nem fog soha elmúlni. Még a mennyben sem. Az örök, az maradandó. Hogy Isten fia eljött. Eljött a földre, és meghalt a bűneinkért. Meghalt a te bűneidért, az én bűneimért. Ő eljött, és nem azért jött, hogy ítéljen, nem azért jött, hogy vádoljon, hanem azért, hogy életet adjon, hogy megtartson. Ugye ez az a dicsőség, ami felülmúl mindent. És amikor megértjük ezt, amikor ez az életünk részévé válik, amikor a helyére kerül ez a fejünkben, a szívünkben, hogy Isten szeret engem, hogy Isten nem ítél, hogy nincs kárhoztatás az életemen, hogy ő nem a pusztulásomat akarja, hanem, hanem életet akar adni, hogy ő nem ítél, hanem kegyelmet hoz, kegyelmet ad nekem, bármennyire is nem értemlem, akkor ugye ez mindent meg fog változtatni. És ugye ez az igazi dicsőség. Isten üdvözíteni akarja az embert. Isten meg akarja menteni az embert. Istennek van egy terve, van egy új szövetség, amit meg akar kötni az emberekkel. Egy olyan szövetség, amit ő készített, amiben ő jót áll mindenért, és ő mindent elrendezett ebben. Ő kitalált egy utat arra, hogy az ember megmeneküljön, és ez az út, ez egy dicsőséges. Ez a terv, ez egy dicsőséges terv. Ez a mellett, a terv mellett, ez mellett, a szövetség mellett semmi nem ér, semmi nem ér fel hozzá. Mert annyira dicsőséges, annyira ragyogó, és annyira különleges. És ugye ez az, ahogy mondtam az óra elején, ez az, amit mi képviselünk. Nézzünk-e, vagy gondolunk-e mondjuk, gondoltál-e így az evangéliumra, hogy ez ennyire dicsőséges? Gondoltál-e már valaha így, hogy viszont mi meg ezt képviseljük? Hogy ez az, amit nap mint nap hordozunk, amit mi ismerünk és tudunk, sőt, megmentette az életünket. És ez az, amit, amit én képviselek. Ezt a dicsőséges dolgot. Ami ez semmi nem fogható. Ami mellett Mózes arcának a ragyogása. Semmi. Ami mellett az Ószövetség szolgálta semmi. Mert azt mondja, hogy itt van ez. Ami soha nem fog elmúlni. Ilyen hatalmas és ennyire különleges. És ugye ez. Ezt képviselni, ez milyen ellentmondást, hogy ezt képviseled ebben a testben. Nem vagyok rá alkalmas. De mégis erre vagyunk állítva. Isten tesz minket erre alkalmassá. De ezt nem tud megtenni, nem vagy rá jó. Minden idegszállunk, mindenünk ez ellen van. Képtelenek vagyunk, de mégis. Isten erre hív, és ezért ugye ő benne van a mi alkalmasságunk is. Milyen kegyelem! egy csoda kegyelem, hogy Isten azt mondja? De, de az ember fogja képviselni ezt. Hogy az ember fogja vinni ezt a másik embernek. Ezt a dicsőséges szolgálatot. Ez szerintem elképesztő dolog. Ez engem lenyűgöz, hogy, hogy ez, ez olyan, olyan tehát le. nem olyan, ez sokkal többennél de hogyha én holnapra ebben én úgy ébrednék, hogy hát megyek, és tartok egy előadást a mérnöki informatikusoknak. És mindenkinek így le fog döbbenni az állapot. Oh, oh, taníts minket, mester, igaz? Ez sokkal nagyobb. Ez semmi nem tudja utolérni, Hogy te ezt képviseled, hogy ezt visszük az embereknek. Ebben a cserépedényben visszük az embereknek, Isten üzenetét, a jó hírét, ezt a dicsőséges evangéliumot. Milyen különleges ez? Milyen, milyen kiváltság az, amiben mi részt vehetünk, hogy ezt megtehetjük. Nézzük tovább, 12-es verstől. De tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltságval szólunk. És nem úgy, mint Mózes, aki leplettett a, a, az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolatkozásuk eltonpult. Mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig felfedetlenül megmarad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest t olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvédhetik a lepel. Az új azt látjuk, hogy az teljesen nyílt, igaz? Tehát olvasod az evangéliumtól kezdve jelenések könyvét, az teljesen nyílt, semmi nincs elrejtve, semmi nincs fenntartva valami belső körnek, csak valami, ezt csak valami titkos társaság tud megérteni, csak ez a titkos társaság tudja hozzá a kódot és ha bekerülsz ebbe a nagyon titkos társaságba, ahol nagyon keveset tudnak bejutni, akkor majd megértheted. Nincs ilyen az új szövetségben. Ja, amikor ilyeneket hallok, amikor ilyen ízé, lovagok, meg rendek, meg, és akkor és így olvasod a Bibliát, meg összeolvasod, és kiveszed, beteszed, és izé... Nem. Ez a jó. Itt van, jó, olvast És kész. És nem kell semmi. Nem kell hozzá valami kód, nem kell hozzá valóba eljutnod, olvast, és a tiéd. És megértheted. Ugye nincs semmi lepel, nincs semmi titokzatosság ebben. A világban milyen sok vallási rendszerben ezt találjuk. Hogy azt mondják, hogy itt van nálunk a köve, feltételeznek egy titkot, ami azt mondják, hogy ez nálunk van, itt van a kulcs hozzá megoldás, és akkor megtudhatsz erről sokkal többet, ha ezt is ezt elsajátítod, vagy ide és ide csatlakozol. Ugye be kell vezetni téged ezekbe a rejtelmekbe, és majd egyik szintről a másik szintre eljutva megismered ezt a titkot. Az új szövetségben nincs ilyen. Nem látunk ilyen szinteket, ott megtérünk, és Isten gyermekei vagyunk, Szent nemzet, királyi papság vagyunk, te is, aki tegnap értél meg, az is, aki 20 évet ért meg, pap vagy, pap vagy, szent vagy, Isten fia vagy, örököse Krisztusnak, és puff, kész, vége. Nincsen ilyen titkos dolog. A következő, amit látunk itt, hogy Mózes azért, hogy hordta ezt a leplet, olyan érdekes, hogy, hogy az embereknek ne kelljen szembesülni azzal, hogy ez egy mulandó dolog. Hogy ez egy rossz megtapasztalás lett volna az embereknek, hogy de kár, hogy már nem olyan fény, is a... Azt és a, tud Ez egy rossz megtapasztalás lett volna. Az embereknek ez tetszett volna, de tudták, hogy ez el fog múlni. Tudták, hogy ez nem örök, ez nem maradandó. De van, ami maradandó, van, ami örök. Az új szövetség szolgálata az, az örök. És nagyon érdekes, amikor, amikor, amikor az ember keres, keres valami más dicsőséget, aminek mondjuk... Köze van Istenhez. Mondjuk ilyen, ez, ilyen lehet akár a törvény is, az Ószövetségnek a szolgálata. Amiben van dicsőség, amiben van, ott van Isten. De, de ezt akarjuk a, állítani a központba, vagy ez válik fontosabbá, hogy ez kerül egy előtérben. Ezt helyezi az ember az első helyre. És meggyőződésem, hogy amikor ez történik valakinek az életében, akkor pontosan ugyanaz történik vele, mint Izrael-el, aki ehhez a mulandó dicsőséghez ragaszkodott. És mi van? Azt mondja Pál, hogy egy lepel van a szemük előtt. És, és ugye nem látják az igazit. Nem látják, hogy, hogy az Ószövetség az előre mutat Krisztusra az egyedüli dicsőség az az, az igazi dicsőség az az, amit Isten tett, amit Jézus Krisztus tett a kereszten, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Nincs ehhez hasonló. Nincs. Nincs ehhez hasonló vagy azonos kaliberű dolog. Nem hozhatunk föl semmit ez mellé. Gondolkozz el, hogy mi az, amit mi az, amit így felhoznak, mint keresztényként is felhozunk, ilyen, hú, ez milyen dicsőséges, ez milyen irgalmatlanul fontos. És hozunk, hoznak emberek csodákat, megtapasztalásokat, a lélek különböző megnyilvánulásait, és ez, ezek nem kérdőjelek, hogy ezek vannak, vannak. Elfogadom őket, elfogadjuk őket, sőt, hiszünk benne, alkalmazzuk is, járunk is benne, uh, imádkozunk is ezekért a dolgokért, de, de semmi nem mérhető, vagy semmi nem közelíthet ahhoz a dicsőséghez, amit Krisztus tett. Semmi nem. Mert ha mindezek közül bármelyiket is előrébb, előrébb kerül, vagy, vagy ez mellé kerül, akkor éppen ugyanaz fog megtörténni velünk, mint Izrállel. Hogy a szemünk elé egy lepá fog kerülni. És, és Isten, és nem fogjuk látni ezt a dicsőséget. Azt mondja Pál, hogy ez csak Krisztusban tűnik el. Ez csak Krisztusban tűnik el. Ja, tudjuk, hogy amikor Jézus meghalt, akkor a templomban a kárpit felülről lefelé kettészakadt. Azt is tudjuk, hogy később ezt a zsidók összevarták, hogy ugye az, amit Isten szétválasztott, az, amit Isten megnyitott ajtó, amit Isten lehetővé tett, azt ők bezárták. És, és azt a dicsőséget, amit az emberek megláthattak volna, amit Isten felajánlott nekik, azt ugye ők elzárták. És elkezdtek foglalkozni újra a régi dolgokkal, a régi dicsőséggel. Elkezdtek a, a azzal a dicsőséggel foglalkozni, amit már rég felülmúlt az új Jézusnak a munkája. És ma, milyen sokszor megteszik ezt keresztények? Milyen sokszor megtehetjük mi is? Hogy ezt a dicsőséget felcseréljük, az igazit, ami soha nem múlik, ami, amihez semmi nem hasonlítható, amihez semmi nem fogható, amihez semmi nem ér fel, felhozzuk, Áhhozunk ide, ilyen jónak, jónak hangzik, jónak tűnik, de valójában, amikor ezt tesszük, akkor ilyen lepel kerül az arcunkra. És, és elvétjük az igazit, elvétjük azt a dicsőséges szolgáltat, azt a dicsőséget, amit Isten akar nekünk adni. És mi történik? Ahogy Izrael is? ugye az árnyékkal kezdtek el foglalkozni. Mert az ószivetség csak árnyéka volt az eljövendőnek. És megmaradtak az árnyéknál. Amikor mi elkezdünk foglalkozni ilyen következményekkel, csodákkal, megtapasztalásokkal, a lélek dolgaival, és sorolhatnánk, az igazából mindig csak valamilyen módon következmények, vagy árnyékai Jézusnak. De nem ő maga. És... Ez az, amit, amit el kellene, hogy kerüljünk. És amikor őt nézzük, őt szemléljük, akkor meg fogunk maradni ennél. Mi az, amit keresel te? Mi az a... Milyen dicsőséget keresel? Amikor itt van a legdicsőségesebb dicsőség, kesség. amikor itt van, akkor miért foglalkoznánk az árnyékkal? Akkor, akkor miért azzal törődünk, amikor jöhetünk ehhez a dicsőséges szolgálathoz, ez a dicsőséges üzenethez, ahhoz, amit Krisztus tett. De ez változtat meg mindent. Erről szól igazából minden, a keresztről. Hogy Jézus mit tett. Ez nyűgöz le újra, meg újra. Minden nap, amikor felkállsz reggel, és ha belegondolunk ebben, amikor elbukunk, amikor Védkezünk, amikor rossz napunk van, mindig ez fog helyrehozni. Végazán a keresztnek az üzenete. Mindig ez melegíti meg a szívünket. Mindig ez az a gyógyír, az az olaj, ami lehűnnek. És Krisztus eljött és meghalt, értem. Hogy én értem, aki bűnös vagyok, aki elbuktam, Jézus mégis eljött. Hogy itt vagyok, védkezem, killódok, és néha nagy lúzár vagyok, és Mégis azt látom, mégis azt üzeni nekem ez a dicsőséges szolgálat, hogy Jézus szeret engem, és soha nem hagy el, és soha nem adja fel velem kapcsolatba. Mindig ehhez lyukadunk ki. És nem az árnyékhoz, nem a gyógyuláshoz, nem a lélek dolgaihoz, és sorolhatnánk. Nem az, hogy így dicsőítünk, vagy amúgy, vagyis nem tudom még, hanem a kereszthez. Csak ez, igaz? És erre kellene kiegyeznünk. az életünket, ez kellene lenni a központban mindig. A kereszt. Hol vagy? Mibe keresed? Mibe keresed ezt a megelégedést, ezt a dicsőséget, az örömet, a békességedet? Miért, miért törülsz mással? Nem szabadna, nem kellene. Hát 17-es vers. Az úr, pedig a lélek, az úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Benne vagyunk ebben a, az új szövetségben, benne vagyunk ebben a dicsőséges helyzetben. És ez azt jelenti, hogy mindig szabad hozzáférésünk van Istenhez. Mert azt mondja, hogy mert ahol az Úr lelke, hol az Úr lelke? Nem csak az Ákosban van, hanem mindenkiben, ugye? Mi vagyunk a Szentileg temploma, nem is úgy nézünk ki, mint egy templom, de az Ige ezt mondja, mindjárt a szentlélek templom vagyunk, és Isten lelke bennünk lakozik, lakozás tett bennünk. És ahol az Úr lelka, akkor ott van a szabadság. És ez azt jelenti, hogy mi, hogy Isten lelke bennünk van, ezért én online vagyunk állandóan, mindig mehetünk. Ilyen mobil netünk van, bárhol vagy, Bármikor csatlakozhatsz korlátlanul, korlátlan a letöltésed, a feltöltésed, és nagyon gyors. Tényleg lehet, hogy csoda történt, holnap én tartok valami előadást. Mérnök informatikusoknak. De nincs is ilyen, na vagy lesz hónap. De ez az, bármikor, bárhol vagy, bármilyen állapotban is, Mehetsz Istenhez. Mehetsz Istenhez. Ez miatt az új szövetség miatt. Ez miatt, hogy Isten lelke bennünk van. És tudod, bárhol vagy, bárhol, bármikor, mehetsz Istenhez. És ez egy annyira jó gondolat szerintem. Nem is tőlem jön, de annyira jó. Isten behívhatod. Holnap az iskoládba. Hú, nehogy már. Behívhatod a brókkahelyedre. Ó, hát, én utálom az iskolát. Én nekem ez nagyon nehéz. Most komolyan. Nekem ez nagyon nehéz. Én nekem nehéz tanulni. Én lusta vagyok, én buta vagyok, én, én nem csípem a tanárt, engem utálnak az osztálytársaim, a tanárok, és mind. Hívd be! Hívd be urat. Hívva az urat ebbe a helyzetben. Mert ott vagy, mert lehetséges. És ne nevess ezen, és figyelj rám. És komolyan, hiszem, hogy ezt nagyon sokatoknak, sulisoknak mondja az úr, hogy hív be, kérlek, ebbe a helyzetbe. Ne az legyen, hogy a lélek a puttonyba, bemegyek az iskolába, az meg kimmarad. És hazafelé fölvesz, és megyek. Vidd be magad Vidd be magaddal. És kérd Uram, egyszerűen ez nekem egy kereszt. Én, én utálom ezt. Én nekem ez nehéz. És ugyanígy. Munkába. Hajrá. Az otthonodba. Nekem nehéz otthon. Nehéz a szüleimmel, a férjemmel, a gyerekemmel, a szomszéddal. Ahol az, az Úr lelka, a szabadság. Benned van. Alkalmazd ezt, vidd be. És élj így, éljünk így, hogy beviszem ezt, és nem hagyom ezt kívül. Vond be Istent ezekbe a nehézségeidbe, vond be Istent ezekbe a kapcsolatokba, vond be Istent az iskoládba, az a munkádba, a családodba, mindenhová. Ne hagyd ezt ki, ne egyedül kíloj ne egyedül próbáld, ne egyedül szenvedje be. de vidd, vidd el, és csináld ezt. Fejezzük be a 18-as, már hajnal kettőkor feküdtek le a férők, és nagyon lábosak már így 18-as vers. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben, a szemléjük az úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az úr a dicsőségről dicsőségre. A nagyon fontos dolog a 18-as verse Ez a szó, amit itt Pál használ, már biztos nagyon jó használ, ismeritek, ez a metamorfózis. Ugye ezt a szót használja az ige akkor, amikor Jézus is átváltozik a hegyen. És ugye ez egy teljes átalakulást, egy teljes változást jelent. Ez nem egy ilyen részleges, hogy hát egy picikét olyan más lettél Jézus. Csik, mint mintha már másképp néznék, így lefogyta le párményeket. Ez nem egy reform volt, hogy megmaradt valami, és akkor még ezért betettünk, néhány dolgot megújítottunk. Nem. Ez teljesen más. Ez teljesen új. Ez egy teljes átalakulás. Ugye ez történik, amikor egy kis hernyóból, kis, kis gusztustalan féregből nagyon undorító, amit a lányok így, ja, a... nagyon félnek, egyik pillanatról a másikra egy gyönyörű pillangó lesz. Ami azt mondjuk, hogy wow, te szép, oh! és azok a színek, és, és az egész egy gyönyörű jelenség, igaz? Ez történik, amikor egy hernyóból pillangó, pillangó lesz. Nagyon érdekes a görög eredeti kifejezésben azt látjuk, hogy ezt az átváltozást, ami történik az életedben, az életünkben, tehát itt az eredetiben úgy jön ki a nyelvezet, hogy ezt az átváltozást, ezt Isten végzi. Ezt, ezt Isten végzi, figyelj, ez fontos. Ezt Isten végzi az életedben. És ez hogyan történik? Úgy, hogy szemléljük Krisztust. Szemléljük Istennek a dicsőségét. Úgy, ahogy az írásokban az van. Ahogy az írásban van. Itt nincs helye annak, hogy de én úgy gondolom. Nincs helye annak, hogy szerintem, hanem hogy van az írásokban. De én úgy éreztem. Most bocsáss meg, nem éreztem. úgy ilyen nincs nem írhatjuk túl vagy felül az Isten igényét, az Isten szavát azért, mert én úgy érzem hogy nem úgy gondoltam meg nekem van egy ilyen ötletem egyetrengető korszakos ötletem nincs úgy szemlélni Jézust ahogy az az írásokban van úgy nézni rá, ahogy az az írásokban van mert ez az átalakulás ez a metamorfózis akkor történik meg úgy történik meg, ha őt szemléljük, az ő dicsőségét. Nem mást, nem a körítést, nem a ráadást, hanem önmagát. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy ott van, és őt magát. És akkor történik meg ez a változás. Úgy érzem, hogy mostában nem történik semmi az életemben. Ugye van ez a kérdés, hogy miért nem történik, hogy... Úgy érzem, hogy csak így megmaradtam, és ott maradtam, ez a kis szőrös kis hárnyó vagyok, és már úgy éreztem, hogy jön a kis pillangós szárnyocskám, és kezdek szépülni, de hogy valahogy újból legyen kis hárnyócska vagyok, és busztustalan vagyok, büdös vagyok, meg nem tudom mi vagyok. És nem történik semmi. Lát, vajon miért? Lehet, hogy azért, mert... Mert másra nézett, mert nem Krisztus dicsőségét nézett, hanem elkezdtél valami mással foglalkozni. És igen, úgy is maradunk, akkor úgy is fogjuk magunkat, azt gondolom, érezni. Amikor belenézünk az Ó a régi szolgálatba, a törvénybe, így fogjuk magunkat érezni, nem? Mint egy hernyó. De amikor beletekintünk az újba, amikor beletekintünk Krisztusba, akkor azt fogjuk mondani, hogy igen, én egy, én egy herceg vagyok, egy hercegnő, én király vagyok, egy pap vagyok. Igen, én, Isten engem megváltott, én fehér ruhában vagyok öltöztetve, és nincsen most már rajta semmi kárhoztatás, semmi ítélet. Ugye, ilyen az, amikor őre nézünk, és így látjuk magunkat. Menj vissza ehhez, és őt nézd. Annyira elszomorító az, amikor emberek elkezdenek foglalkozni az, hogy most miért nem gyógyít meg, miért nem történik ez a csoda, meg hogy van a lélekkel, mivel foglalkozó, könyörgöm. És mit éreznek, mi jön ki ezekből az emberekből az ítélet, a kárhoztatás maguk felé. Ilyen vagyok, olyan vagyok, hogy vagy. ez miért nem történik meg? Mert nem Krisztussal foglalkozó, drága egyetlen kicsi bogák. Azért. Mert elvédett és minden mással foglalkozott, csak nem ő vele. És ezt az átváltozást, nekünk ez a dolgunk, újra, meg újra őre nézni. Nézni őt, nézni az ő égéjében, hogy ő milyen. Ez a mi elhívásunk, ez a mi feladatunk. Az átváltoztatást, azt az Úr fogja végezni, az Úr lelka fogja végezni. Mi csak kitartóan, te csak kitartóan tekints rá, és... És ne enged, hogy ez a lepel az arcod elé kerüljön, a szemed elé kerüljön. Hogy mindenféle hamis dicsőség, vagy zavaró dolog megállítson ebben. Nézz Krisztusra! Nézz erre a dicsőséges szolgálatra, aminek a részese is vagy, és ami megváltoztatja az életedet. És ami írja ezt a különleges történetet az életünkben, és írhatja mások embereknek az életében. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét! És kérünk, hogy, hogy segíts nekünk rátekinteni, és uram, és hogy van valami az életünkben, ami, ami elvonta a mi figyelmünket, ami szívünket, ami tekintetünket, a gondolatainkat teról a Jézus, ami pontosabbá vált, ami, ami még lehet, hogy olyan jónak is tűnik, még olyan szoktuk mondani hogy olyan igei. De hogyha, de mégis, ha, ha az miatt lepel kerül mi szemünk elé, uram, kérlek, hogy te ráncs le azt a leplet, és hadd tekintsünk rád újra, és köszönöm, hogy ez az, ami megváltoztat, hogy ez az, amire szükségünk van, és semmi másra. Úr Jézus, kérünk, könyörgünk, hogy, hogy erősíts meg minket az elkövetkezendő héten. Szolgálj felénk, és, és változtass minket. És had lássuk úgy magunkat, mint, mint egy pillangót, és köszönöm, hogy tényleg Te benned csodálatosak vagyunk, Te benned különlegesek vagyunk, egy mestermű vagyunk, egy költemény, és az mind Te ad lehet, Úr Jézus. Köszönjük Neked, és kérünk, hogy ád meg most a közösségünket, ád meg az esténket, légy velünk, ahogy majd visszük haza az esztergomiakat, őriz meg minket az úton, és, és kérünk, hogy ád meg mindenkit, Következő héten az iskolában, a munkahelyen, a szolgálatokban, a, a, az otthonainkban légy velünk, és, és hadd engedjünk oda téged be, had legyél ott velünk, és hadd lássuk meg azt, hogy, hogy te képessé teszel mindezekre minket. Hadd vonjunk be minket, hadd vonjunk be téged mindezekbe a helyzetekbe és körülményekbe, és hadd tapasztaljuk meg, hogy hogy milyen dolgokat tudsz, milyen csodálatos dolgokat tudsz ebbe kihozni. Erre kérünk, Úr Jézus, a Te nevedben. Ámen.